Maastiak eagi xituak dira, Ajunt euri guti egin du sekulan ezaski lujaren gozatzeko. Lasa xubialdeko batzisi batgaraai mahatizainak egan dauku hoai maastiak behar gogia nadiela.i aan uh, gauzak kongi joan dira, uh, ukan dugu uh, edera, bon egri eta hotza ere, baina bon, mahatiak ongi jaduki du, Eta egia, behar luke huntzen hasi, fen, kolorez aldatzen beten eta blokatuada, jureskasaekin. Eta behagira, euri hun baten bea hina uh, <laughs> behar luke egin, aniz galdetan dugu, behar luke beden berroi edo uh, eta mar milimetra egin goxoki. Eta behar luke, euritzen badu, estenez, berantegi, ma txakartuko duenez, galdegin dakogu irulegi arretseko, iban jiuspe ikusi. Ez, ez, ez bate, badu hono hilabete bat eh, masbiltzea haintzinen, beraz, eh, hok bak luke euri eh, edek bat egina, behoi milometro bedeina, hasteko, eta gero, ala, idailan ikusikoa. Hilabete hori, horiek due dena emanena, bak ginuke ukan euri eta guzki hain itzua. Beste naz maatxa sanodela, egin daukute ikusiko, beraz, noizko izanenden euri honori.